گران و مخترمارو بین کو دمولانا علی اکتریس داد دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو بارچین کی شیره دادی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی توی سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمان پلازان د دی مین چوک جنگی ارار سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو نې به زیاتې څه ضرورت به د الله چکمنې ته خاید نه او ام امان او قباد زیاته وا چکمزه عبادت زیاتې ته امان زیاتې خلق وکي فقالو فصيد ربنا ارب زد مونگا باهد د تر د تر راول بين اسپارنا پمن سفر د الله زم سفر مې اسکي برتوال راولی مونگا چې سفر په خوب خلق و پخاوش منگ به سفر و داکوان برا پاسی دلو تندب و اوگی بشو یخو دا اغا سفر منگ لدا که دا کلی دوان که نسی ظالمان یخو دا کلی دوان که سفر پا حقو پوش و ظلمو انفساهم او ظلمو که پخل زانانو فجعلناهم پسگر ظلم انگدی احادیثا کسی و مزقناهم او زری زری که منگدی که لما مزق او طول زری که دوسرا علی درس اٹو کن ریز م او ان في ذلك او النتيجه سروتا ان في ذلك بشك پر دیواکه کی لا آیات خامخے برت لکل صابرن دا طدا هغه صبر نه چکو شکر گزار چه دا شان تهانات د چ تکلیف راضی دا سزا بون راضی علی برت خلقون و علاقد صدق علیهم افتسر یختنکلوا بان ابلیس او ابلیس پدی بان دی اخبل اذا ان هو اودمان خلق فتبعه الذي <سؤال> عرف شيء الا فريقا مگر ادل من المؤمنين دمامنا اتبعوا قالوا ان عبادي ليس لكم عليهم سلطان يا بندقان اود تبكي جنو شيطان تخلفان جلاند وما كان له قانون شيطان يار عليهم دي بنه من السلطان مسغلبا الا لنا لما مگر د دې لپاره چې جدا کو مونږه امئنو چې څوک یقین کړي بل اخرته فرض د اخرت ممند اچا م لنالما لنميزا سوره البقره کې سې وویل اول پاره کو مونږه معنا کړي و لنالما لنميزا چې د دې چې جدا کو مونږه امئنو چې څوک یقین کړي بل اخرته فرض د اخرت ممند اچانا و چې له هړي قامت نه په شک او په و ربك ہست علی کل شے نہفین فازبنی خسعتون گری قول ذالذین و اسبدیات کہ پسلو طریقو سرا دشرکرت کئ اوتی غمبره روی بالا کسان زمتم چتا سو گمان کو ایم دون اللہ سی بعد اللہنا یہ طریقہ چتا سو اختیار ور سر دے اللہ ول اختیار اللہ لا یملکون اختیار نری نس قال ذراتن پاندا دے د سواې پاسمان کې ولا فلارځ نهپز مګ کې نه دو یا ا يا اخت نه ورکه خو صخ و وررکل دکن نه نه ل نه و ماله هم نشتهدي اولیو دپاره د ما بدانو دپارهفیما پرې عسمان ملکې بیا شر انشری دغه الله سره منهم د اولیه کرامو نه من زهیر ساکند ددي څوک مشوره ورکون کې رساله ورمو یره د دې له نشي کوله خو د مونږه فارس پلت کیږي جواب ولا تنفع الشفاعه افایدل شوور کوله شفاره زېچا اي نو دغه الله سره الا لمن مگر د آچا اذن له چی اجازهت کړي الله غطا الله ورته اجازهت کړي د اواز چل وقبلېږي یا الا لمن مگر د هغه چې مبارکي اذن له چی جات کې الله دا مبارکي لمن چاته یا هغه چا بارک الا لمن مگر هغه چاته وايي شفارش ده څوک له شي اذن له چی اجازه ورکړي الله غطا دلم باندې اجازه ته امام الانبياء اخر پیغمبر ته پکیږي يا الا لمن مگر اجازت تا دا آغا چا دا پاروی ازین لہو چی اجازت شہید آغا بارکی اللہ حکمو کچی دی پسانی بارکی ماں تا اجازت ہوکا علاقی بو منظوری گی حتا و تردی پر اضاف و زیان کلچی ارخت امشیان قلوبیم دزوند دینا قالو بو اید امازا قال ربکم سوی لدی رب ستاسو قالو بو اید فرشتی الحق حق ویلد رشتی آوی نیکل دا اوارشتیا وینا سرا نو واللسم سپارا سورت انبیاء گوره حالتا کیوئی چاہاک وینا آغا سوا سورت الانبیاء واللسم سپارا آیتو آتا دیرشن کیوئی آتا تیس کیوئی آلتا وی چاہا رشتیا وینا آغا سوا فرشتو زکر فرشتو با سداسی وی چا غیبانی با فنا راشی سروج پا غیبانی رازی پچا چا فنا راغل دا آچی کم بیدار دی او دا پنا پچا راغل دی پاسی تپوس پتو کی چا اللہ سویل دی ناغل اللہ حق وینا کر دا سورت انبیاء یوسل بریم آیت کم لا وحظنهم الفضا الاکبرو و تتلقاهم الملائکہ هازا یام کم اللذی کنتم تو عدون زکا غفرشتی مقربی عقوبایې نو دا غې نه بتپوصه دا لاندې تطکیه را فرشتي چې کوم دی نو کې وقربنه باندې خو بنه راځینه نسخه کاریږي قالو دې الحق الله حق نه کړدا وهو العلیو الکبیر ادا الله له شان වල دې العلیو له شان වල دې الکبیر ویسې په تنو වල دې دا لا صفاتو دا ذات اغلویری دا کاسي صفاتو هغه چې کوم نن لري په دې جواب دی دا رنګي سوره النبا د 10م صفاره አልتووره اته څه ته کوي الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا ان الا من اذن له الرحمن وقال سوابا په ربانی چو په دړيږي فرشتي قطار قطار و خبر و نکی مگر آ چاہتا چہ اجازت کړی الله اوتا وقال ثوابا وای بنیک خبر ذلک الیوم الحق دارز درشتنی دا دارز درشتنی دا ندویږي کہ اراد شفاعت قاهریو کو تسلو طریقو سره قوله پیغمبر امان يرد قوم څو بشکته آسمان السماوات ته تقدیس مانو نو اراد دې دځم قلو اے پیغمبر اللہ یو اللہ و انہا بے شکمانگا او ایا کم یا تاسو لعلا او دن خام خاپنی غلالیو او فی زلال مبین یا پا گمرہ ارخکار کئیو خو دیتا مجاراتو الخسم وی اغا مقابلو پزن نفوکئی لکا خرکوئی کنا حسوک دغی یارا بس منگا تول خرابیو منگا تاسو تول خلق خرابیو دیتا مجاراتو الخسم وی او چنی او سلطا وی اچبائی اشت اب بداعتری اقیدر د شرک ده اوځه چې بیانونه د سہیری مې داسره نه اذامخه کې نه داغه ته مجاهرات الخصم وای کلامه سره کې داسې دی وا ان لا اله الا الله ا دېشکه مونږه ها و ان یاکم فی زلالم مبین اتاص په کارا گمره کې کلام داسره ان و ان لا اله الا الله مونږه په وإياكم في سلالم مبين تاسو پخ کارا گم راه کې مجاراتل خصم دا هغه چا سره کې هغه مونې بي ني آکه انا بتي خبرو چې دې بیا خو خبر خبره کوله تیغه امره لا تسالون تاسو باندې څه کوله استاسنا اما ببارد اسکه اجرمنا چې کړي دې مونږ نه ونه ولا نسالو تاسو باندې څه کوله زمږ نه اما ببارد اسکه تا ملون چې کړي تاسو ستاسو ځان نام له دې منځان لابل قول ای پیغمبر ای اجمع اورا جمع کی باب بین انا پا من زمان کی ربنا رب زمانگا یعنی جانب کی پا من زمان کی ربنا رب زمانگا تول خلق براغ ان کی سما یفتاو بلاو فسلو کی بین انا پا من زمان کی بالحق و پریشتنی دا اللہ فسل کونک دے پھول پارس باندی قول ای پیغمبر ای ارونی اللذین اخیماتا قسان الحق تم چوزی کلی تاسو بی اللہ سرا کاللہ دا سندہ نشتر اللہ سے بلو واللہ العزیز الحکیم بلکہ داگا اللہ زورا وردے حکمت دے حکمت دے تصریف پیغمبر کا آو حکمت دے پیغمبر درہ لے گلو وما رسلنا کا آنے لے گلے منگا تو کا فتح لننا سے مگر پورا بیان ونکی دا پار دا خلکو و خلک تو پورا بیان کھے یا کا فتح پورا یې د طارا د کلکو ته ستان استان او ست بل پیغمبر به شیرنزیر ورکون کې و نه زیرای ورکون کې ولکن نا سنماسي لیکن ځا دخل کو نه لا علم مې پويي وي ويقولون واي دي متى هاذ الوعدو ان كنتم صادقين کچې تاسو رښتینی قل پیغمبره لکن استعده طارا میعاد يومن ارا وه درزي د وعده ميعاد اووا دا یو من دا روې لا تستا خیرونه دا یاد د میمی چې کوم دی لوي اماه دووا لا تستا خیرونه چبرسته کېږي تااسو دغې نه ساتن او س په لا ت تق دمون اه بلاند د کېږي وقاهلهینار او زجر وررکې پین کار دقرآ مخې ز ور کې پ کار دقیمه دلته سوورونه وررکې پین کار و قالله نووایا کسان کا فروج کافران دي لن نوه چل د کو منګا به حاضلقرآې پهدي قآن پهبل الذي اوونه پاغ سباندي بیندي چمخ که د نهدي وال اووته کشر توې چې سوالمونونه په عند را بهمپخ کې د خپل جوو نو پسسې بعد بعض غب پهدي واللوته اپسکی سګ واپسکی دغبیان یا قوللهناوا باکستان اوفو چې کمزور ګ شو لنا کسانه تا استک برړو ج لے گانانهلو یعنی دا موریدان نا کاره نا کار پیرا متبال تهي لولهم ک چ تاسوو لکننا مؤمنين نهخ او مانتن دا گو مرحیو نخکا خایست کولی نولو بندن پرازات کولو مانگا لولا انتم انتم چرکنن دا بلکل سخته قد اگر لولا انتم کچه نویتاسو لکننا مؤمنین خاما خواب مانگا مؤمنان او ساقا پیران ناتا رغیبو تا جوابو کی قال اللذین او او اکسان استقبرو چیزان لے گونلو دللذین اکسان تا او استدر فو چی کمزور گونلشو اناحنو صددناکم او امانگا من استفهم انكاري انا حنا ساده د نا کوم ايا مون غ تاسو نه کړی وای ان له د نه نه با د اسپز دا نه جا کوم چې راغ تاس ته هدايت بل كنتم مجرمين بلک تاسو خپل مجرمان وای او تقلب بما نوينا بې مانته درکې اوس مونږ باندې راول موخه ته له اشاره کولو چې راشي او قال الذين هواياك سام او ست د قوت دا جګړه بل اړیل تدير دا خو جګه نه کارکې ده کمزور به ته بیا وي وقال لنا و کسان او ص د پو چې کمزوره ګنلی شو لنا کسانه تااس تبرو چې دا ل ګلوغ پیران ناکاره د دا کمزوری به وت وي بل مکرل للی بلکې چله د شپیر ځې نهار او دورېسممت ل تاسو منږې بللار کوي او تاسو نو راغلی منږ دوکي نه دوککي نهوو دو نه دو نه. دو نه. دا د شپیر دا ااد که نه دامال دخې تعال دی پهې برغه د ده نه ننش مح چغل دا مال دخلی پلارې پهې برغه د لز دهشابه دا د ش پهوا کله به دوزات بلمه ک اللولی وه نه بلکې چل ستا د شپ در وځ ایستا مور نه نه په کوم وخې چې تاسو بهکم کامن ته مفره چمنګین کار کو بالله دی ورز الله نا ونجعل له اندادا او پر زور دی الله سره شریکان دا به یکنه وینند زکات غرمان د نه خینت غواله اد اختل نک او گیدنه غوالم نتاو ته نه کی سپټ تر رغم دا ګډ من سره کړلې څو دا نه نک او گه او گه او بیا او جو غوالي. او وختو دا ونجعل له اندادا واسرنا دامتا پتبا کیخبی مانتیا لامارا الازاب آرکل چیوینی عذاب و جانل اغلالا او قبقر زمنگات کلیفیا ناقل لزینا و سٹمنا کسانو کی کفروش کافران دی و تبووی رشی حلی از زون یا حلی از زون سو جانش ورکل دیتا الا ما مگر داسو کانو یا ملون چکولی و ما رسلنا مندرالی گل منگا فی قریتن پیسو من نزیرن یرو ورکون کے الله قالله مرففه مګیردي مشرامه دغې یا بد معشانو داغې ان به ش کم یا به ما د عام م سر نه اور سپم چې تا سرال لګشي به دغې نه کاپون منکرريو دکه افثر بعض کلي داسې چې هغې مشرانې د چې د سراش جوزر په مشر په سکري س چلکو دکه دغه پ ساپې نووي خاته پهلسااپنی نوي نه دا کاېدي به مشرامت دکه طلا یہ پیغامہنہ مسئلہ بیان کوم د روز تو خلق بل <سؤال> لغیته یره دایوې دل <سؤال> هغه خو بخام کا په لابه زکافو انا دنیا پروستو مې جو عام شیان بس مننه نه دا مسئله دا څوستومې مونږ ته خلق ویلي مونږ ته مليانه مشران ویل <سؤال> چې ګرنه ویني نو مسئله براښک وروې نه او دا ډول یی طریقې راټینګي او دا ډول ترنګل راټینګي کوي قالو او دایدی نهمو او قرار اویدی نحن اکثر اموالاً پمال <سؤال> کې و اولادا پولاد کې وما ماننہن بمعذبین او نیمانگا زابیدن کی ولا پیغمبر این رب بیش کر اف زمان یفست رزقا فرا خی رزق لیمان یشاو چاکا چوک والی و یفدر تنگی ولیکن اکثر امناسی لیکن جا دخل کنان لیا لمن پویگی و مان اموالکم نبی مالاً استاسو والاولادکم او ناولا استاسو کله دې کې تاسو اندنامن سره ځل کا په درجه کې او تاسو مالونه بيځای اوراای غا ستاسو تاسو ضمانه دولت بيځاي لګي الی ما ته پنځ درجه تاسو نشې نشې دې کول ها الا من مگر سو, سو, سو, سو آمن کو امنا تي يقنو کو وعمل الشرهن عمل اقني اقيده سيدا عمل سيدی نو هغه مال دې دولت داله پنبان دی نه الله او اجرنا او بدلي ورکي جمالدار میمال دولتم ده الله په نور کې او عقیده او ایمانم سیدی عملم سیدی الی اغه د پیدا ورکولش فاولا کا پرزا کا سلام دې رپارا جزاو زفی بطل دچنده به ما حساب دغه یم لوچ کړی دی واهم فی القرفت عادی په دغه کې امنون ته امن باندې وای والذین كفروا يسعون اج کوشش کی فی آیاتنا ومقابلہ آیاتنا منکے معاجزینا منکہ انکری اولئک اد کسان فی العذاب فعذاب کی محذرون حاضرین شو نبے قل پیغمبر ان ربی بے شکر رب زمان یبستر اس قافل اخرت لمی شاء و شاءت جوغالی من عبادی تبنکہ انخبرنا و یقدر له انگی جل جوغالی چرا ان چل لگر کی چل دیر چله سره کلام نه چله دې کړه او الله انفقتم هغه خرچ کوله تاسو من شه منسه چیزو فروع ندګمال یو نور ماله را یا فوابدل یو خلیفہ ایواز ورکی د دګمال چې تایر په خرج کا نه الله بل اجر درکې د و برو په اجر درکې درنه یا فاو یخلفه خلیفتی نورمال زنبسی زنبسی نورمال پاتې کی څه مطلب تا لسر په ولا غولې نه لسر په بتا الله نور الله صلی الله علیه وسلم بلکې شل بدل لای شي اذا الله فنما نوار کړي له تا د پر راضی فاو یخلفو دا مال خلیفکی نورمال لرا وهو ادرا الاخر الراجقين وراروزی ورکون کړي ويا ما فارباني يا سيرغم جراجمه کوم لدي جميع انتون سمي يقولوا بوابوين للملائكه فرشتوتا اها اولاي دا کساني يكم ستاسو كانوا يا بدون ودي بقت كونكي يا اولي الكرام سبحانك حافظ استار شريكانونه انت ولينا تماد جار زمونغي مين دونيم على وردينا سي بلکانو بلکیو دی آبدون الجنن چه بعد کوئی پیریانو اکثر هم زیاد پدی کی بی پدی مشرکانو بانده مؤمنون یقین کون کیو پاولی ایکرامو بانده یقین کون کیو فال یوم ها پسن وزی لایم لکو اختیار بند ری بازو کم بای پتا سکی لی باز بازو انده پار ده نفن نفیدی ولا زور را آنو دنوستان لرکولو ونی قول بای منگا للذینا کسان تاز ولمو چه ظالمان نیزو عذاب النار اللتي عذاب داور کنتم بیاتو کذبون چه تاسو اغیل راد در اوجن کو بیات زورن ورکی زجر ورکی ویزا تتلع علیهم کل چو بیانو لشدیت آیاتو نایتو نزمونگا بیناتن اختارات قالو غایدی ما حازان ردا اللہ رجلن مگر یو سریدی وریدو چیرادکی آئیں صدکم چه, چه والی تاسو عماد آغچانا کان یعبد آباؤکم چوئے بات پر انکی مشران استاسو دانوینے مسئلی کی او دائلیوں نے چکم نینا منگا تاثر آلی و دی خبرو نمانے مسئلی و نمانے وقالو اوائی دی ما نازان اردا اللہ افکن مگر دروغا مفتر لزانا جوڑو انکرے و دزانے مسئلی جوڑی کلی وقال اللزین اوائی اکسان کفر رج کافران دی تیر حقی فبارد حقی لما جاوم ار کلاچراشی دیتا ان هازان رتا الا سحر مبين مگر جاد رخارا وما اعطيناهم ان ندور كلمن دیتا من كتب سماني كتاب يدرسونها جدل اليغلاله وما ارسلنا انذر عليك لمن جاء اليهم دیتا قبلكم مستنا من نظير شكر ورك ان کے وكذب الذين ادرجوا من قبلهم كمقددينو اما بلاغو او در رسیدل دي من شعر ما لسمي سيدات اتينهم چمن ور کړ دي تا كان زبور سلي و درجن کا پیغمبر ان زما فكيف كان مكير فسن نشين کار د ما عادیان علي عدين سمدين اي ماجدا خالق واستعذو تاسو, تاسو تمند غري لسمي ستاقات من در کړي مال دولت لیکن کج د الله و دين خلاف شو ان الله يقيم تباکرو و تاسو پکې سه دا ځکه الله دې ځی ذکر کوي کله پیغمبره د کیسر کی اسرجم شي نا وته تپکسی بلانه مګله داسې لاس کوي تپک لاس الله تاسو پکې سي هغه زوره ورچزان ته یغی مې تباک لنم کله پیغمبره انما ایکم بهڅکنه سي کمتا استه به وحداتم خبر سره پیغمبر اعلان وکړ غوښی خبره تکوم ان تقوم چودری ګیل الله دې کار دا الله مسندوا دو دو فرادای واضی واضی ثم تفکرو بیا سوچو کئی زان زان لشه دو دو شه سوچ فکرو کئی چھت دی پیغمبر خلاب منکو گلیکو تاسو پدین تی جو رسی ما بساو بکم چنیش ترے پا ملگو استاس باامین جن سلیو انتوبو دا د دلو انتوب نری دکا پیغمبر تبیلیو نیوی اینو یان ری دا پیغمبر اللہ نزیر اللہ کم مگر ایر آور کنگر استاد و پ بنیادی شدید عذاب شدیده مگه دا عذاب سخت نه اور پیغمبر ما اسهل تو کوم هغه چوالنس تاسو نه من اجنه سمزري فهو لکم مغستع شو کردیدو چې مسئلے ته نه جسبلنه وغواړي نه غوالم دننه هیڅ سبيل الله مسال ان اجي وانا سمزري سما الا على الله مگر فوال الله باندې او هو دا والله على كل شيء شهيد پس باندې خبردار دي قول پیغمبره انما دي بشكرف زمان يقذف ولي بالحق تهق باندې باطل لرا حق باندې باطل چکمینه ولي علام ولي قيو پر لاغيو باندې ولي پیغمبر رجال حق را حق وما يبد الباتل نشي پیدا کې دي باطل کچرز خطای ما فا اینما زلو بیشکرز بخطا کی گا ما علا نفسی بوجی فا ما باندره تازبان نسو بوج دے تو کچرز پا ہدایت ما فا بما پس اوب داغی یوحی علیہ چو باہی کل دا ماتا علیہ رب زمان مداد الله رحم دے بس اینو بیشکرز اللہ سمیون اوری دنک دے قریب نزیره ویلاؤ ترہ کچرز اس اسفداؤ قال عمرو بخير فلا فوته عن نبا تخت ذل وقردو اون اول من مكان قريب داخذ النزدين وقالو عبدي آمنا من يقين كولده بي وقالو قرآن وأنها لهم التناوش اسران جميلة بشير دير فاران اول دو ايمان من مكان البعي داخذ لرنا ین دنیا دنیا باس انجر بيا ايمان دانسر رودي لیکن بيا اخر شاہ عبد الدین غیر رحمت اللہ علیہ چکل جگر اکرا نا دے سر مقابلے چکل کی دا نا دے خطاکت منو زوریور نا کسانے داغین اونی وال نا چکل وینی والا نا دیا آغین اللہ انداغ زینہ او پبل زیدی رشو ہزارے سر خوشا نا دیا تناول چکم دینے میں بے تناول نا دیا داغین جو چک تناول مانا نوال ونوالا باپریخو دل نونو اغلقی خودش دل منگل بغیر سر دغان الله صلر علم منگا دی اونیوالا تناولی وارتوی دیتی نوالی شو دیتی نوالی اعزان لی اقوم ده وقاد کفرو آب دینا من قبل و مخکر دینا بهیر دی قرآن من قبل و مخی ویقذفونا آول دی بلغیب پغیب و بانده من مکان باید دا غزه ل وحیل بینام پر دبوا چولشی بینام پامیندی کی و بینما پامیندار سکی یشتہونا چو غالدی یعنی پامیندار ایمان کی یہ بسوال کی چکویا منگ بوزی منگ ایمان رو دا اللہ یہ بس ختمش کما فعلا دی سر با کار داسی وشی کما فعلا لکسمچ شو بی اشای ملگردی سرہ من قبل و محکر انام بشکدی کانو دیفی شکن تشکی موری مضبط شکی سورت الفاتر دا سورت دنسلویخ دو او دا سورت فرقان نازل شویره داو دا سورت اثباد توحیب او اورد شرک قدرل و اقلی و سرم ماخی سورت سربت اوتالو ماخی سورت کی عجز ذکر کودو شورتو قلقو دا اندیا ریهم السلام بنیکانو نبودی سورت کی الحمدللہ صفات او دغره یو الاعلى ردي زګ د عاشورده دی سورته چې یو ځای یا مخ کی سورته اراد شو شو یا د دې سورته اثبات د توحید کوي زګ دا اپ دلایل سره زکه دا دی فسي یو ځای یا مخ کی سورته عجيب د انسانانو بیان شو ماخ سورته عجيب د انسانانو او د جنات بیان شادان بیا و دې سورت کې یو خلاصہ ذکر کای زکه دا سورت دی سرت پسيه وځاراوړه یا وخت سورت کې او فرمايل اورس د آیتونو کې لایزي الذین آمدو قیامت په ذکر راځي چې دین بدل ورکړی شي نو پدې سورت کې بیان کاو تر کولا کلا عجر اجر به ول الله او چې صبر کوي به کبیر مطلب الله له ورک سو خلاصره سورت په دې سره کې اسباد توحید اړه د شه په دړېلو سره او بیا په دشه فاته قهر باندې دلیل چې کمنه هغه ذکر کول او امثله ذکر کول چې مشرکا اماهدا دانه برابر داجان نشي برابریدلې اعداد مؤمنان او اقدرې دلی هغه تقسیم کړو هغه ته اشاره کوله تهې سر سر روان دی بسم الله الرحمن الرحیم او تسل پ غمبر تمورې الحمدل الله سفا د خته به والله لدي فاتې سمااد چې پیدا کو ک داسمانمه واللارې دزمو کې جا ملائکتې ګزون کې د فریشتتو د وسلم استستازی اولی احتین چې خاوندان د ضررودي مسنا اجو اوصل سا د دری وروبا او د سو یزید و زیادی فی الخلقی با بیدیش کی امائشہ آچو زالی جبیل امینشککسو حضوری دی اچھا با اچھا ان اللہ بیشکاللہ علا کلشن قدیر ترتبانی طاقت لرنکرے مارتا اللہو آچ پرانزی اللہ لیلناسی دپاگ خلقو میر رحمت اندر رحمتنا فلا منسکلا نشترے بند انکی اغیل را وما انسک او آچ بنکی امدادو فلا مرسل لہو نشتر لیکن کیا غیل رام امبادی پس بندولد اللہ نا اللہ چاہا دولت نور الله چاله چاہا را نعمت نور کی مخلوقی نشور کولے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ دَا اللَّهَ زُوْرَ وَرُدِيهَا وَنْدَ حِقْمَتِ یا ایوہم الناس اے خلقو اسکرویات کے نعمت اللہ ہے إحسان الله عليكم جکره پتا سبان دی حال من خالقن ائش طرح بل پیدا کون کې غیر الله لا دالانا يرزقکم تر روزر کې تاسو له من السماء غبرنه او ارض د زما یعنی خالقن حال من خالقن غیر الله ائش طرح بل پیدا کون کې لا دالانا يرزقکم تر روزر کې تاسو له کلام حذف وحال من رازقن غیر الله يرزقكم ان دیابه دغرو بس حل من راجق بغیر الله یارجوکم ایا بلوزی راجک ترای چې تاسو له روزرتی دبر وخت کنه لا اله مستره بل غویم دتونه الاو مگر دغلا فانا تو فكون کم تر طاوله شه دا کنه وای یو کسبو کا تسلی پیغمبر ته اګه چر دی دا ته جنتی فقد کذبا یقینا درو جنکړو رسولنده پیغمبران من قیلت افغانستان وَلَا النَّاجِيَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى تَرْجُو لِلأُمُورِ فَأَفَسْتَ كِتَابُكَ أُرُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَادَ اللَّهِ بِشَكْرَادَ اللَّهِ قَوْلُ رِسْتِنَ دَ بَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَنَّكِ تَاسُ جُنْدَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ أَدَكَرَنَّكِ تَاسُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَلَا بَيْدُكَ كَوْنِكَ دَغَرُونَ سُدَيْ دَغَيَ بَيْنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكَّ الشَّيْطَانَ لَقُمْ سْتَادَ طَارَ عَدُوٌّ دُشْمُنُدِ فَتَخِذُوا اُنْ دشمن اینما ایدوکم بشکرا بری تاسو حز باوڑل <سؤال> داغو لیکم اوندیر پاچش ای تاسو من اصحاب سعیر لخواهم دانو دوز اخوالونا اللذین اکسان کفروچ کافران دیل امدیر پارا عذابن شدید عذاب سخت دی واللذین اکسان آمنو چیقینو کواعملو ساریاتی عملو کنیک دا امدیر پارا مافرتن بخندہ واجن کبیر بدلرلویا من فمن زينه مثال زي بيان اي فمن زينه ا سكو چه خيسته کي شي له اغه تاسو عام لهينه كارمل داغو فرعون دي بينا غل حسن اي اولت بد خيسته شو نه يا سري بنت كارتاغه خيستخ كار شي دي برابر دی ابل نيته کي برابر دي نه ان الله बेशक अलায়ে سل لو ددار کی مې شا او چاته وړي و یادی توفیق ور کی مې شا چاته وړي پلاته زهب پسمه هلا کوا نفس کا زان فل علی پدی پسی چې دی مان وروळी ها سره دوی ان الله बेशक العلیم ته دی ما پاسه اسنا چایې دی یا جوړې بیا دلی د عقلی والله الذی الله ذات ارسل الرياح رالگی هواګانی پته سيرو د پورتو کې صاحبانو ریږي فصحنا او وویل را د لا بلد ميت اكل اكل وستا ازمته و چې طف اهينا متعزک مونږه د هل ارضه طوسه لمکا بعد موته اپزو چاله دغينه غزاله كمشور دارنګ تاسبا پورتو کول شه دبارا دلي بیان کو او کيا ما ته کو من کان یرید من کان یرید لزتا سوچرا دته د عزت قال الله العزتو الله سره د جمیع اتو سمانا سوچر دته د عزت د مشرکان سره فدی سره د ایشنه عزت قلنا الله انا قال الله العزتو الله سره د عزت تول بیا من کان یرید سوچرا د عزت د مواحد توحید کولو کوي اوونه د اللوینا فلی اللہ لعزت جمعیہ دغی اللہ سرد عزت یا من کانا یرید العزتا سوچئی اراد کی دعزت پمال کی جمع سرمال دولت دیر زب عزت من دم اللوینا فلی اللہ لعزت جمعیہ دغی اللہ سرد عزت تول دی اللہ تایسا دل کلمہ طیبو خیجی کلمہ پاکا والا من صالح امل نک یرفہو پرتکی لرا یرفعو کی دیجئے کہ اول یو چکم من زمیر نفاعل داغی صده توحید او بل چکم من زمیر دو عمل تراجی رہے سمانا یرفعو پورتا دا کلمت قیبا دینک من لرا والعمل سالح یرفعو دا عمل سالحو دا کلمت قیبا پورتا کلمه طیبه یعنی ایمان د چاویا قدسی لا مالکبلی یا زمیره د فعل راجې چې کمنه راځي عمل صالح درې عمل صالح د مفعولہ نه هغه کلمه طیبه د معنا او عمل صالح او امل لې کېرفو پر د دې کلمه طیبه لرا یو چې ستا که د قستکی په کومه باندې بښست والذین تساموا يمکوون سیئات ای ته جو جوړې جو نه چلونه اسکه منع لهم دې لپاره عذابون شدید عذاب ساقده و ماکرو لایکا اچل دې کسانه و یبوردا تبا کې دن کرے بیا دې والله له طاقت لاقم ته ذکریتاسمن تلابند خاور ناسمن نفته ته دن ترنه ثم جعلکم یبردوا تاسوا زاجا جوړه مو ما تحملو ان بارکی من نسایس یزنان ولا تجو نزیجه الا بالعلم مگر پنم ده الله کی پا مایو عمرو او عمر نشی ورکا ولیم اممرن خاون دو عمر تا ولا قسو او نشی من عمر هی دو عمر داغن اللہ کتاب مگر پکی علم دا اللہ کی دی دی چا عمر تین دارین که میده نشی او د چا عمر کم دی نغا دیره دی نشی پا دو مولانا دلحان آل مولوی ناغ پلار سر بسبک وی ناغ سر سبک وی نو ولا ان قصویان قصہ باندې خبرو نه هغه پلار سره سبا کوي نو ډیر خفن اسنه پلار او ته ویل خپي وی خپدې پديمه چې او سره سارو خارو ادا لوخ منګي کې تراتو نماره چرټې له ولا ورکه منځ دینا بسورما چی نبي خخه داو یا ویله پاسیږه له کله سبخت تاریخ څخه مننه صحیح نو په نو تاسو یو منډه منډه یا سړی اعلان آسلی تا اوی زماد از ویدی از تا دی, دی بارگیو دی منگولا دی لورکولا تیلا ورکی چو سو را پاکی ما چو من در کوم او خدا ننجو با تیلا ورکا را ایر اوی باقول جیسا ما چو دا اوی تاوانی کو تیوس رازا لبویتا نلزکین و سببتا نلزهن پاکش دا اولی اول کو ذهن باندې بونجو او دا خدا اوی تصور زن لگ پلو او ذهن بانده مطلب داده دا دا دا دا تو والا وانقسم عمره الا في كتاب عمر ليس كما يد عمر ده غنا مگر تلمدال ان ذلك بشك دعى الله تعالى بني سيرساندي وما يسيل بحران ند برابر دریاونه هاذ ازن دایو دریاونه برابر ند امثله ذکرتی هاذ ازن دایو دیر خوگ ده فرات مزیدار ده سايق فرات خوگ ده هاذ ازن دایو دریابه شرابه و داغه و آزاملون و جاج او دابل تریخه و مالگینده دوالا برابر دو میدی برابر دک کسی توحید شرک میدی برابر یا معاہدان مشرک میدی برابر و من کلن دیتولنا تاکلونا خویطا صلح منطریا وقتازا یا نمیان و تستغر جونا رو باس و تاسو هلیتن کالی تلبسونا چاچو اغیلرہ و ترف الکاتبین کشتے فی پاوی کی مواخرہ سرکون کی و تبتہو در پاچولت و تاسو من فضلی مربان جاللہ و لعل لکم تشکرون او در پاچو شکر باس اتاسو مول جللل داخلیش پا فی النهار پرسکی مول جللل داخلیش ارزو فی اللیل پشپکی و سخر شمسا پرکار کلگو دنوار والقمراست ومی کلنداتله جریوان الاله المسمى اونه تیم قرپوري ذالک الله د دې کاو استاد شوی کوم کی والله ربکم چرستا سري له الملك او دال الله اختیار والذین اتسام قدونا شتا سره بلوم من دونه سیغ الله ما یملکونا اختیار من قتنی طاند آزاد پوسټه کې د کجری د رښتا نشته ورسره انتدوهم کتو تاسروا بلدي لا اسمعو بعاكم نوری آواز تاسو را مد چې استعواز نوری نو ولا اسمعو بفرز محال کتر ویری زکر چر ویری دنو ما استجابو لکم مش قبلوله بلن استاسو ایس ما ثابت نرکن نسی نا ما بسه ثابت ولا اسمعو ما استجابو ولا دا یوم القیامت پر قیامت بانی یک فرونا انکار بوکی بشرکن دا شرکستا سنا ولای نبیکا آخبر بند کتایا سوکو نسل خبیر او شان دا خبردار داقی اللہ یا <تصفيق> ایوها الناس انتم الفقراء الى اللہ واللاؤو هو الغنی إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تدر وازرة غزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير سوره الفاتره دع القران الكريم نسلورم دويم باب کې درې سورته وو لمباني باب کې درې سورته وو سورته سبا او سورته الفاتر او سورت یاسین سورته سبا کې رد شفات قهر وو جل لاس رد زور شفاره له سوره الفاتره کې Pare daleelu aw surah yasin ki khulasawa la da suratul fatir aw pa de ke zikr ko arad shafaat qahri aw وحدانیت او تصری پیغمبرتا او بیان د مستفینو لمخې آیاتونو کې اراد د شرک په دعا او شوه او دلایل عقلی نتیجا نهایږي چې ذکر چو تمام مخلوقات الله ته محتاج دي یا ايها الناس او خلکو انتو المفقر او تاسو محتاجي تاسو فقيراني تاسو محتاجي الا الله يوالتا الله ته محتاجي الله تاسو حاجت پرکوون کيره والعخذي پا هو الغني د غلابه پروا دی الحمید سٹایل شویری وداعلا سٹاین لایق دی زکه چاته ضرورت نشتره چاته الله محتاج نه دی بلکه مخلوق هغه محتاج دی الله غنی دی دو دیو وجن دی آیت, آیت دلان دی ما مدارک لی کلی دی ویم باغی لیل عبدی ان یکون مفتقرن وی مناسب دی بندل را چه زان آجدو گنی زان آجدو گنی او صرف سوالو دا اللہ نو کی سوال صرف دا اللہ وَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مُفْتَقِرًا بِسِرِّ أَغَذَارِ چې دې ځان الله ته محتاج وګڼي بِسِرِّ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ مګر دا چې سوال کوي الله يسأل بل جن سوال کوي سرَ الله ته ځان محتاج وګڼي د دې وژنه اغه بزرگ اغه ویلیو جمنغا دین طلب کاو نو دنیا را لمخوالا اغه خلکو دنیا طلب کولا نو غریبه هو عاجزه اغه ور لمخوالا کله چې د الله کتاب د الله دین دی اشرا کو د تاته به الله ل کولاوي لکهتن قوتې ت شوو آخرات کې وال دی نه جاه دفی نهله نه دنده همصبحبل نه و اللهله المسیین الله یا خله کو چې کوش کې دپه د دنزمونګ نوخ مخ پره به نوزاغې تهلار د لار کامیابې دا بوت پرانزه داغه دې آیت د امام واسطیم وای مان استغنا بالله سو کو جزانا غنیو غنی د الله په دین باندې لا یفتقر نه دې با غریب نشي ومن تعزز بالله لا یذل ا سو جزانه ذات منا طالبانو غنی ایتماد پاللو کی لای زلو دے بچتا زلیو رسوانی شی دے بچتا رسا او زل جکم دینلشی چه قران د الله کتاب کو اګه دنیا سکرانو بیا هو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایو فرمایلو کنا لسم ان لم یتغن بالقران لسم من لم یتغن بالقران ليس من ملم لم يتغن بالقران نره زمنګا تابدار نه غسو کو چې ځانې په قران باندې غنیونه غاڼو بس هر وخت چې کم دین او کچی خواري ا د دنیا ابراهيم ابن ادهم ویلو طلبنا الفقر فاستقبل الغنى فاستقبلنا الغنى مونږه د الله دین طلب کو سم فقر بس پاقی قنات اختیار کرو دا عجیزی من لخره دا غربت را لخره وش دا اللہ دینا اغراسری فستقبلنلغینا من لا مالداره مخووالا وطلبن ناسلغینا فستقبلهم الفقر او خلکو مالداری طرب کولا نعجزه ول مخووالا مخو دنیا پسی پلچ او دین دا الله قران او سنت پیروی کووې نو بس اجزا ولا ما خطراله په دیوځه باندې امام دار قطنی رحمت الله علی یالوې عالم دین تر شوره اغا په خپل زمانہ کې یوزې جوړ کړه اقیتبه دارالعباس دیوي او پاره کې داغه ماليه ته دولت آب پروته او ملکنو دارب ملکنو بلقان ترک دارنگی نور و سرا داغی چه سمره و لماو نا غیل بی داغی نا ورکوله وزائف پی آغیت چه کم نینا ورکول دومر مال او دولت ورسرا دارنگی اغاب الحیسم رحمت اللہ لئی اغاب حر کالی ځان د رو سر تالو ار کالی او بیا بیغر خیراتی ورکولو صدق بیگر اغبی ورکو شروع سر بیزان نتالو دمور امال او دولتو دار انگی داغی اغروب دیاتو دینی دا دین پاوجبان دی او رو بیزیاتو امیر تیمورو یو قاسد له ګو ورته په لار باندې چې کوم زستړشي نه چرچا استه مونته نه پاګه سورشه او کچاره ته سوينه وای میرت تیمورا داغه قاصدېمه په روان یو خوشر دیو ستړې شو یو جون پلاوا یو کاچک کوټاوو داغه مخ ته بار چې کومه اسټړل لشي د ی ورغه یغه اثر دی ستو د کی پې مالک راغی نیکور وروه وته یی داسه کې په پدې سوری کې مغه د استادې زرتو تاړو هغه د میرې تیمور چې کوم نه قاصد ما اته خله شې سټ په لاره ولا په دې مخ ورکوتا نه ری ورشه بادشاه امرې تیمور تروا چې پلانې واله ده واپس راغی بادشاله چه رو را سیدنا وغط ویداشن چلو شو آکر سیک ناسته توره لاسک رواغ استه جو نیخ شداسته ویداشو کو وجنمه ٹوٹه کومه تو آغا خواته نمه غسته اخفر کنه چه وطوه چه پلانیس اپیال را کرلو بادشال ویداشو کو سنو میو ویدا علامت افتزانی رحمت الله علی علامت افتزانیو ا زر کورسایک کیناست او راغون چې ټورې کاته هیڅ وي موږ هغه چاته سوایو چې د موږ د تورنې مخ کې په قلم سره د خلکو زونه هغه چې کمونه په تا کړی هغه ته به موږ سووایو راغون چې کورسایک دا سه روب دا بداغیو او الله هغه له یو هیڅ چې کم دې ورکړو دا ولې الله دین باندې کله کو قرآن او سنت هغه سره یار ای دم مخلوق بځله کې کم دینه أغنا و دې وی یا ای یوحنا سو اے خلکو انتم الفقراء تاسو محتاجې الهي ولا ته ولا خدای پاک هو لغنی الحمین د ولا به پروا د استهل شويره ان شاء الله کچره غوړ الله یذهبکم لربک تاسو و یا تیرا بولی بی خلقن نه نوی خلق و مازالکا انردہ کار علی الله فالابانی بی عزیز گران و لا تزرو انشه غستی وازر وازرتن یو بوجتو انکے بی زرو خراب بوجتو بلچا و انت دعو او کچر آوازو کی مسقلتن خاوند بوجو الہم لها دا پرد بوجقل لا یحمل نوابه نغسته شی من هو رد ناشه انده وی زری واګه قیامت کې وای چې د مارا پیټه لږ سپکا الی سودم نم نیچات نسبته والا او کان ذا قربا اگر چې وی خاوند خپل ولی انما ماتن زر الذین بشکات بئر اک سانی اخاونا ربو چری کی در خپلنا به غیبی پنا لیدلو وقامو صلاه ادرس کیمن ومن تزکا او چاچزان چې ځان پاک د شرکنا فانما يتزكى بيشکه ځان پاکي له نفسي فدېر خپل ځان ده فانما يتزكى بيشکه پاکي تراوي له نفسي فدېر خپل ځان ده واللہ المسیر او دی الله تو عبسیدا واسمی سمسلا ذکر کوي چې معبود برحق معبود باطل نه دی برابر او ما يستویل اعما انه دی برابر او الاول بصیر نو الله او دی او مخلق او اماری یا علم بصیر دی او مشرق او جاہل او اماری ولا ظلماتو نتیاری ولا نور او نرانا گانی ظلمات نور توحید نو دی برابر ولا ظلو او نیخنی ولا الحرور او ظل جنت حرور دوزخ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ أَوْ, او نَمْلُؤُ أَحْيَاءً عَالِمٌ أَمْوَاتٌ جَاهِلٌ جته برابر دي ان الله بِشَكَلَا يَسْمَعُ أَوْ يَسْمَعُ أَوْ رِمَنْ يَسْمَعُ أَوْ رُؤْلَ كَيْمَ يَشَاءُ چا تا چو واळी سماتلم د توحيد قبلول الا ال چا تنور کی چا وَمَا أَنْتَ نَتَ بِمُسْمِعٍ ارهونکې مون آچا تا په قبر چې په قبرونو کې دي تاواز نشوولې بیان تر چې کابلونو کې سوق دي الله تعالی ته اورول نشي زکه ستا आवाज نه اوري إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ مګر یې وروکونکې چې پیغمبر تا ان به شکمنه ارسلنا کاراله ګلې بل حق اورشتنی وا شیرن دے ور کون کے ونذیر ا و ایم من امتن انشتری سیوڑ الا خلا فیھا مگر تیر شیر پاگے کی نذیر ایر ور کون پیغمبر نو راغلے حق پر سراغلو تسلی بیا پیغمبر تا مح کی حکمت د پیغمبر درالے گلو دل د تسلی و ان یکذبو کا او کچر دی دروجن پیتا فقد کن ذل یقنن درو جنشو پیغمبران من قبلهیم مکردینا جاتهم راغلو دیتا رسلهم پیغمبران بالبعیناتی فختارو دلیلو و بالزبری پسیفو و بالکتاب المنیر او پا کتاب کارسران واقسم دلیلی بیان کلو فاغین اومن رے ثم ما خستاللزین اب بیاونی والماکسان کفروچ کا کافرانو فکیف کانن اکیر فارنګي چې انکار زموږ غي بنده او انکار لسه شو تاوان ولو ګرځیدو اوس بیا دلیل عقلي الم ترى ایتنه پوءا ان الله بشکل الم ترى ان الم تعلم ایتنه پوءا ان الله بشکل انزلال لجي من السماء دبرنا ما ان باران فاخرجنا فصرو باسي دي باغ سره ثمرات ان میوه چه مختلفی الوان و هارنگونا ومن الجبال او فغرونو کې جددن غنڈیوی بیزن سپینی و حمرن سری مختلفن چه مختلفی الوان و هارنگونا داغی و غرابی بو او بازی توری سود مکمل توری دا عرابی بو دار سود دپار دا چه کم دن تایید ده تاکید داغی دپار دا ده و عربو بمانه توره وغارها بسود سود ابازي تك توروي اقوندا ومن الناس ابدا خلقنا والدوعب اذنا اولنا ولن امن سارونا مختلفا مختلف الوانه دن غن داغي كذلك ذا دا من كمال دي علم من التفاوت راسرقتي انما يخشى الله بيشكا يجد باللهنا من عباد العلماء بن غند الله بندگان ګاند دا الله پو خلک اوله معو پو خلک واغې به يې کې د الله نه <تصفح> په ووجبانې عبد الله مصود جلان هوي ليسله علمه به قسرت اورااقې ولاکن نه لعلم ب قسرې خشې من الله و نهدي اله مع سره په نوم د پاو چې تاان ډوي کتابونه د لرئ بلکره دی تهوي یګه دا لن استایر راش یړګا لن پیدا شي دا الله حکم منه نافرمانی نه ځان بچی د ایتو عالم عالم دغه اوس ورځ په نو اځان تعلیم وای خدای الله پلي ماتي نه چې تعلیم شه انما يخش الله من عباده العلماء ان الله به شکل الله عزیزون زور ورده وافور بکن کرے ا حدیث کې مراغلی نبیلی السلام فرمایلو فقيه واحد اشد على الشيتواني الف عبد فقيه واحد اشد على الشيتواني من الف عبد وي عالم دين او فقيه فزر بعد گزار بنده شیطان باندګرانده شیطان زر عابدان عبادت گزار اړل اسندي او یو علم جه حق پروستي قالوا الپګران د علم خزان لري او له حیثیت ته ذکر انما یخش الله من عباد العلماء ان الله بشك الله عزيز ذو رور د غفور بخون کړې ان الذين بشكاکسان يتلون يتلو الكتاب الله كتاب الله وقاموا صلاه درسكم وعنفقوا قرشكم مما داغ مالنا رزقناهم چورکل من دي تاسو رن پپټا والان يتنافق پخکار باندې او ارجونا امید کړي تجارت انداغه تجارت لن تبور چنه دي ختمي دن کې څه مطلب الله سره تجارت کو الله دے مال او بدن ور کو نه تا جنت ته لکه سوره توبه کې 3 شو کنا ان الله حشرى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اللہ اغشتری دمو منانونه بدنونه مالونه داغي زكاة د دې لپاره جنت دی الله جنت ته ولا دا اغته جا اغته اشاره ليوفي اهم د دې لپاره چې پرور خدای تا او جوړه باندې ويزيدهم زياد پک دي له رحم فضل هي د نه ربانه خپلنا انه بيشکه الله غفور بخون کي دي شکور قدردان دي والزي او اا او هني لهګه جو هغه ګرځم موږ دا تایمنل کتاب یانه قران هو دا کتاب رشتینه دي وصدقا لما تذيقون کې دا وسو بينه ده چې مخترد نه دي ان الله بشکالا به بادہی وبندگان خپلوا له کبیر خامخ خا خبردار دي بصیر لدون کې ره ثم ورسل الكتاب الذين بيعوا ميراث قومه ورکمنګ کتابا کسانته استفینا من عبادنا ور کللو منګا د بند ګو خپلوونه فمنو په باې په دی کې ظالمن کمې کوون کېې نفسي پهبار د خپل ځام کې ومن باید په کې مختې د درمییاندي ام هم بعضې پهې کې سابقون ړاندې کې دون کې بل خیراتې پهنیکو سره د ا الله پهکم دا الله بندې او دیزی کې ظالې نہ اللہ ورته اس تو فیناوے منګه غواړه کړيدي د خپل بندگانو نه نبي څنګه سولمون زيته کوي د حديث کرازي نبي عليه صلاة و سلام فرمایلی دي او ظلم په معنی د کمیراجخه ها سوره کاف کې تیري شو ولم تظلم منه شيئا بیا نبی عليه صلاة و سلام فرمایي د هغه بنده سابق هغه چاتهوي چې نه کې زیاتې ګناونه نیليږي هغه د سابق وایي مختص د هغه چاتهوي چې نه کې او بده یو برابرۍ ظالم هغه چاتهوي چې ګناونه ډیر دي او نه کې کمی دي ناغه توي ظالم هاغه شیخ او نور الله مرقدهو هغه مطلب بیان دی چې قران کریم د ریک اسما تفسیر چې کم دې نه کوي یو تفسیر عادی مترادف یو ځکه یو مانتا او وغیل بل همانا بل زی اغه ګوري ب هغه سره قال کی او بل چې کم نه تفسیر بل مثال دی یو آیت ته داغه مطلب بغیر د مثال نواز ښکېږي او دریم کیسم چې کومنه تفسیر بالنزیر دے یا آیت ته او دبل بل آیت په ځواباندی د اړخ حال چې کومنه راوباش ديږي چې حضرت شیخ القرآن اورلام مرقده تفسیر بالمثال اګج کړل مثال څو لکه مخ کې چې کوم دینو حدیث کې ظالم نه معنا سبق یې نه مثال وګورا نو باغولو هغه وګوره وشد اگر عيزه کاله سره و لګو نه په مطلب باندې ورسی <تصفح> په دې وجبان دي ظالمره دغه په معنا د ظلم نه راځي کنه ظالم کمنم بای په دې کې ظالم کمه کون کې لنفسه په بار خپل ځان کې ومنهم بای په دې کې مختصد درمیاں نه او ومنهم بای په دې کې صادق لاند کې دنیا کې بل خیرات پنه کو سرا نئے کہیں آرے تولاندیوزی بے